коли згоріло усе у церкві. Але що було те випробування в порівнянні з гієною огненою, в яку ми могли потрапити, прикрашаючи наш храм і пишаючись витворами своїх рук? Бог навчив нас смиренню, коли ми не могли подолати гординю. Я довго молилась, і чим довше це робила, тим частіше вплутувались думки про сестру Анну в ритм моїх молитов. Можливо, мене продовжував бентежити позавчорашній сон. Треба було висповідатись або поговорити хоча б з кимось. Сестра Анна не зовсім нас цуралася. Могла при роботі докинути слово, яке дивувало нас, що все життя прожили в монастирі. Я часто бачила її навколішки над грядкою моркви чи цибулі. Вона могла перебувати так годинами, завжди доводячи справу до кінця. Та я не підходила до неї. Мені бракло слів. Я завжди була несміливою. Уночі мені спало на думку, що тільки розмова з сестрою Анною припинить це сум'яття душі. Жодна людина мені не допоможе. Під час вранішньої меси я глянула на сестру Анну і відчула, що вона недовго буде з нами. Вогонь, що спалював її зсередини, торкнувся уст і вони вкрились попелом. І я знайшла шлях до зближення. Спершу я зробила їй звичайну послугу, допомогла вибрати цибулю з грядки. Ми удвох несли кошик на соння, щоб цибуля просохла. І от, коли ми йшли, я зрозуміла, що мій сон не вартий того, щоб розповідати його. Він уже майже стратив свої барви, а грубуваті, шорсткі руки Анни не свідчили про витонченість її душі. «Ти вже досить довго ходиш за мною», – сказала сестра Анна. «Чому я так збуджую твою цікавість?» «Інші теж тобою цікавляться». Ти могла б полегшити собі душу, якби частіше розмовляла з нами. З тебе, певно, стала б непогана Батиса, різко відказала сестра Анна. Але ти нею не є. А нашій я давно розповіла усе, окрім того, чого сама не знаю». Я почувала себе дітваком, хоч вона навряд чи була старшою за мене. Справді, що мені таїти, знизала плечима сестра Анна. Я проста жінка, неписьменна, і потерпаю від хвороби, котру спричинила моя необережність. Ти, я чула, пишеш вірші. Тобі краще вдалося б висловити мої почуття Я не пишу мирських віршів А лише складаю молитви І часом, як трапиться добрий шматочок пергаменту Записую їх Я й не знала, що це зветься вірші Це тобі Абатиса сказала? Вона не сміялась наді мною О ні, можеш бути спокійна вона каже, що мистецтво полоти грядки і мистецтво віршування однаково вгодні Богові. Ці слова мене прикро вразили. І ти вважаєш так само? Ні. Або ти захотіла заспокоїти мене і довести корисність моєї праці. Але моє вміння – ніколи не вийде за стіни монастиря і не здобуде йому слави. Ми служимо не монастирю, а Господу, сестру.